Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Allah në falenerojmë dhe vetën për ti në din dhe fali kërkojmë. E nje dhe sëtë me lejnë Allah jalla vajrdojmë me takimet dite se gjumëa. Kësaj dite të bekuar duke lutë Allah në manuar që me mënësën të fërfitojmë nga të mësitë nga këturë dhe në përrisin nga mirësit e kësaj dite. Kësaj dite të bekuar duke lutë Allah në manuar që me mënësën Dhe rullëzër, kemi përmendur disë harë se Allahu Gjelle Gjelali, unë nga kujdesi e ti për neve dhe nga mirësia e ti ndaj neve Në e ka zvritur Koranin dhe në e ka dërgu Muhammedin sërë Allahu Aleyhi Vesalem Në këtë li bërë, Allahu Gjelle Gjelali ka përmendur shumësime Përvoja nga popëjt e kaluar, ozime që neve nadunit në kësaj botë Në ndaj është mëse e dhe mëzdoshme dhe shumë e nevejshme për shdo mosliman që ta merë seriosisht gjdo porasi dhe gjdo udhëzim që Allahu Gjallahu Ala ka përmen në Kuran. Në këtë Kuran, Allahu Gjallahu Ala ka përmenur edhe disa regula të pëndrishushme. Regula të silat në qofëse ne i kemi parasysh, atër pa dëshim se shumë më letë kena mi kuptu shumë senjit në kësaj bote. Shumë më letë këllam e të ikalu shumë probleme, shumë më letë këllam e pasë në gjithë situatë njëtë në kësoj botë, po adhe në vazhdimësin e uëthimit në botën tjetër. Dua që së dëzbashku me juve të trajtojmë një mesaj, ma djë dhe një porosi shumë të rëndësishme që në e ka shpalë Zotë Gjelle Valë është një mesazh e ka dërguar Allahu xhallahu ala. Ku e ka dërguar? Në Kur'an. Lekin mesazh na jap shumë sime. Për sa do të mundojmë di sa për këtyra, sot inshallah me i shpalosim. Allahu xhallahu ala thot: "Kul la yastawil khabithu wat tayyib." Kaç shkurt çorosi po mesazh shumë do më thos. Allahumma i mbaruar thosuaj Nuk mund të jetë kur e barabartë ajo që është e keqë dhe ajo që është e mirë. Nuk mund të jetë kur të barabartë ajo që është e ndytë dhe ajo që është e pasë. Ojin a a gjabekë e këthër e tërë këbithë. Edhe në qovëse në shikim të parë, ty të bëndë për shtypje ajo e keqëja. Qëka nëmë kuptonë këtë nërgëdhërë? pa të kecështë të njerëzit, jo rrëllëhe ndodhë, po edhe sëtë, po edhe sëtë, po edhe kaluarë, po sëtë dështë anë madhë shumë atë madhë që njësit madhë se që me te madhë në gjërat, janë që regullu. Dhe më thonë, jo rrëllëhe ndodhë që të keqës të thua të mirë, e të mirës të thua të keqës, jo rrëllëhe ndodhë që e keqëja të zbukurohat, e të zbukurohat, e të jeshoat, e tjetë joshës dhe tërhece për njerëzit, nërsoja ke e mira të shfaqet në fundë të shëmtuar që njerës të ike për i saj. A ndodhë kjo sëtë? Ndodhë. E Allah u gjenë lewala për në të rëganë se si do që tjetë puna e zbukurimit edhe shëmptimit edhe prezentimit, nuk janë të barabarta. Qka i bjenë kjo nuk janë të barabarta? Allah u pa dhëtë nuk është kore barabart e në dyta dhe e që është e postër. E keqja dhe e që është e mirë. Qa nëmë kuptonë kjo? Qa nëmë kuptonë se e keqja gjithë mund në mbetet e keqja. Edhepse njerëzit mundohen me arsvetu, edhepse njerëzit mundohen me kjeshu, e me zbukru, e të dëbën që farë të doj njerëzit, ajo është e keqja. Dhe Allah u gjetë lora për në thotë, e mira në mbetet e mirë. Edhe në që pëse, prezentimi isoj nuk është bërë në formë tërhesë dhe jorëse. E që jo, si kur se thash, jo rëllëhem do të si njerështë të bindë viktiva të manipulimëve të saktuara që të marin, të keqen për të mirë dhe të refuzun të mirën si të keqen. E qëka mund të përshjet këto shumë gjëra? Për shambu, sot një njëri ndodhë që nëse nuk e fletë dë vërtetën, apo nuk e fletë dë vërtetën, mirë po e i hëshënë në njështërën, të jetë i pranumë të njerëzit, me i shku punë mirë, me fitu mirë, nërsa ajë që danë këtë ta bëndë për mes asaj që është e drejnë po e tholë dë vërtetën, nuk i shkuin punë mirë. Dhe njerëzit kër shrikojnë nga në jashtëme, Morin për shtypje, saçi kjo rruga e mirë. Kto përdor një erës, apo edhe këta po i shkojnë punë mirë kështu me radh, dorso kti nuk po i shkojnë ashtu. Allahu po thotë, çdo si që zbukurohet dhe të hieshot e keqja, gënjeshtra, ai do të bëtet rrah. Le të bëtet gjithmonë e keqja, dhe gjithmonë është e keqja, nuk ka ndëbararta. E vërteta edhe pse mund tjetë si kurse kemi thënë, e hidhur, ju e këndshme, e jo mbetit gjithë mund e njërë. E mund aju cili e fletë vërtetin, edhe në qovë se në shikim të parë, nuk tja përshtypje se është i pranuar, që ajo është e njërë. Gjithashtë të Allah Gjallahu Ala, kur fletë për pabarazin mes veprimeve të saktuara, mes njërë. Mu në bëtë sa këtu vërë, Allah jallë hu alë, thëtë, në disovënë në Koran, një pëjëtini për në për në thëtë Allah jallë hu alë, «Wa la testawil hasënatu, wala sejjëa, idfër billeti, hi e ahësënë». Pra, për Allah përna fletë për një laj, përra ziësë, qënë përra barëta këto dhë gjëra me zlëte, e qëka sënë përra barëta? Allah përë thëtë, Sjelja mirë dhe fjale mirë, wala testau il hasanetu, wala sëgjia. Nuk barazot kur fjale mirë dhe fjale keqe. Nuk kjo në kur të njejta, sjelja mirë dhe sjelja keqe. Ato kur të që janë të barabarëta. Id fa' billeti hi e ahsan. Nëse dikush me ty sjelët keqë, nëse dikush ndajteje dhe pran keqë, Nëse dikush fletë për t'u i keqë. Ti në këtë rast mundon me e këthy me moralin tënë, me sieljen tënde, me edukatën tënde. Dhe në këtë rast edhe pse të kënjerëzit nuk dukesh se e kebo të duvërnë. Nëse përshamu një njëri të përgojënë. Ose një njëri përshamu ka full keqë për t'u i. Dhe tash, e kje rastin me e këthy, me reagu. Nëse njëri reagën, keqë, si kusaj që ka po keqë, jo rrë dhe njerën i ja e ledzojnë si punë trimnije. Në honë, si Allah, i ja e këthej. Apo, nëse e këthen, zotje e faltë, Allah u e dhëzovës. Nuk duhet me folështë, me edukat e këthen, njerëzit e e këllezojnë qyshë, cilaj trike. Çilajt deri kë. Çu shënia realizojnë. Allahu xhallahu ora po të, të mos bën për shtypje ty çu shënia lexojnë. Ti sillu me edukat, ti sillu me moral. Nuk janë barabarta edhe kjo edhe ajo. Edhe i mirë edhe keq i nuk kanë te Allahu të barabart. Prandaj këto po parazij me sjelljeve, me reagimeve, me sjelljeve te njerëzit mund të kenë, do të thotë ndryshe, te Allahu mund të pasë ndryshe. Po neve se si mos vëmonë shumë rancici si çë Gjithmonë kem thënë, sasi do të si jetë pozita jote tek Allah xhallahu te ala. Nëse unë e them këtë fjalë, njerëzit marrin krah, çaqashto, mos ja lë. Apo mirë, e Allahu xhallahu te ala çka thot për mua nëse ne bëj kështu. Çfarë duhet të më shikojnë si musliman? Vlerësimi nga njerëzve, lavdat të njerëzve, apo ne duhet të më shikoj tek Allahu si është puna. Çka thot zoti për ne apo? Dërëzër, sët e kimi të e ka dëshara. Jorën, jorën e nëndoqë, në shumë veprime, në shumë sielje, në shumë përdishmëri tona, në bështëta njerëzit, mos me e kalkulu si duhet, as mos me e logaritë sa duhet, qëfarë thët Zotë i për tafë. Qëka, thëtë Allah Gjallahu ala të. Përndaj, dërëzër, e... Uh, Bikëqyri Allah në gjellë vë ala dhe kujdesi që ajtë këtë iknaqën dhajneve gjithmonë duhet tjetë nga qështet primarët e gjithdo muslimani që kjo është e sinësa edhe për këtë Allah përna dhe nuk këndë barabartë e këllahu si kë që bën sabër e si kë qës bën sabër që këndë njët e këllahu të njerëzit kë që nuk bën sabër mund në më konë më mëj mirë të njerëzit të Allah së që janë kështur Ai që reagon me me arrogancë, ai që reagon me vrull, mund t'jet më mir, i mirë, mund t'jet te dikush për njerëzve. Te Allahu e nuk ka kështu. Prandaj këtu pa barazitë veprimeve, ne duhet ti rregullojmë mbi bazën saqë Allahu Jellal u aleka pazotot. Si janë barabarta? Nuk ka asnjë. Ja, nuk ka asnjë sikur saj që ka buq sabër, e sikur saj që ka fal, e sikur saj që është, është sill mirë, e sikur saj që është sill me edukat dhe me kujdes edhe ai tjetëri që nuk e ka bukë, të të Allahus e njëjtë. Përndhe Allahus e lehu ala të drudër, e than këtë mentalitet njerëzve, që njerëzën nëndojnë se, në fund, kan me pas njerëzit një përfundim. Njëjtë. Si u fale, si së fale. Si bune sabër, si së bune sabër. Ndunja mund tjetë që ashtu, apo, ndunja e ke po, në këtë botë me të atreku këtë dunja të pabarazis. Këtën dunja s'mon, me orën këtë pun të barabar. Se ka falën këtë dunja, këtë pun këtë mora hatu. Se ka falën kështu. Nga se kjo dunja të nërëtër, me e pakriu Allah Gjellera që këtë mora hatu pun të, së kësh me guzuft, kësh me prejk për e për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Është vërtetë e dhënështa. Kjo bënë është e përzimë. Lejon Allah gjello, xhallahu xhallahu që gënjerë edhe xhulumçorët të hypin në krye të mirëve. Ndodh kære kjo. Është padresia me ecë, ndresia me ushqim. Edhe kjo ndodh se dunjo është kjo. Mir, po fakti që dikujt po ecë mos të mashtron ti me nik rrugën e tij, çka mësimi. Apo, këllon e çora kur konshteah. I gjon ai pag do udhë, po tashë kur se mor vrajsh, por ndonë apo mashtron kære që dhe të të është mjera u dhe tina që i më ratu vetën, pak edhe u krypuna. Allah u pa të më së më ështërat, si janë të barabartë, ka me dalë një ditë ku kime e pashë, si janë të barabartë jo. Si të që i këndjik urë të duhra, e si a që i që i këndjik urë të duhra, si janë kurë të njëtë. Kurës janë barabartë e ka Allah u Gjallewala? Andaj, Allah u Gjallewala në Kurënë thotë, e fënejj alul muslimin e A me ndoni si kena me i trejtu, muslimant, besimtart, një si kriminele dhe me katarë, qka o puna ju e qysh po gjykan ju? A, a, a jeni normal, me menu që Allah u gjendevala gjykan drejt, si për të drejtin, si për të pa drejtin, apo si për kriminele dhe me katarën, si për devalshme dhe të sinqertit. A njëta? Njësa yes, është njëtë. Andaj besimtari interesuat dhe përpjekët që epilugu për fundimtarë. A tjenë fundë, Hesap i mirë me i dole, që këmë e rëndësija, që këmë e rëndësija, që kështë të të popële jonë, më lezetë shumë, më shishëm, qeshë, ajë që qeshë i, i fundit, ajë fund që, në fundi qeshë, eh, e, qaj keshë mas mire, a në i fundi së është këtu hëla, përrejt pak, të këshyrum, hëla që kam atutje, sa njërë përgutin po e përkeshin po këtë shumë më më më, në këmë të keshë, po, apaj, se mund vërë këshëm lu ja. Allahu gjenë le ola ka regjisru. E po, e sa njërë kanë më ubefasu për shkak të fpasojeve, të punëve, të hidura, që ndunja ju ka kesh, si mbas tyne, si mbas tyne, në thojza, për në fatë ju ka kesh, e kanë mënu që po kesh puna mirë, o pas ta ju ka dole e që se kanë lëgarit fana. Andhe Allahu pohët, ku laje së të wilhabithu dhe të gjithë, në kë mund t'jenë bëra barta, kur, si ti që ke fun mirë, E si ajë që ka full, keqë. Si ajë që ka vepru drejt, si ajë që ka vepru pa drejt. Nuk mund tjenë të njej si ajë që ka fitu halal, si ajë që ka fitu haram. Ska mund si në kundë njej. Po hojnë këtë dunja, ajë që ka fitu haram për nën, sahi, edhe i blisim dunja rënën. A po, a gjallë i blisim, rënën, a shetit, po shetanit, e ka e pëllohu. Minë po, gjithë që ka është në afatat. Gjithose në ka një afat, e pas atjë afati, pas taj, dalin shesh ekuacionet, apo e shesh, qka u kundë barabart me qka, kja plus kja, qka ashtë, qa del, kja me këtë qka del, ndunja shpesh herë, shpesh e ndunja, apo, bon vaki e 2 plus 2 me bojnë 3, ndunja, apo bon vaki, apo vaki e ndunja me prish ekuacionet, ka bo keq, ka bo keq, tash është i mirë, për shembul, Ndunja, bimin, edhe pëse edhe ndunja, shpesh herë, shpesh herë, dolin shesh të bëmat e gjithë kujtë Allah në rrujtë. Mëndaj, Allah përna fatë, nuk është e barabart e keqja, dhe nuk është e barabart e njëra. Nuk është e barabart silja e drejtë dhe silja e keqja. Ma dje, edhe Allah përta, uole, testëu ilhasanet uole, se je, yeah. nuk është njejtë sikurse me ragu keqë, sikurse me ragu mirë. Nuk është një sikurse më është, më e cilit arrogant, sikurse më cilit i but. Nuk është e njëjtë. Idfa billati hi ahsan. Çikop porsin dhe mesazhin Kur'anot. Allahu pot idfa billati hi ahsan. Mund do të reagosh vazhdimisht në mënyrën më të mirë. Fa idha alladhi baina ka wa bainahu adawah ka annahu waliyyul hamid. Jo rrodhan do Allah po na thot ai qi ka zemë njerëzën dur Allah po thot jo rrodhan do ç ai qi ke pas armik ai qi ke pas kundshtator ai qi osi të kaç me ty kësit me te, me ndur, me mashrum, bitën, për shkak se ti e sill mi me të më do miku më i ofertë joti do njerëz vumë kont mashtrum të habitet përshëmull jo rrodhan do sa ç fat ke tësht përshëmull a njerëz saktum me baje shuar për dikot me vol keq për dikot të është aji tretja tjesë se një këto, merë përshtypje të keqen dhe të kushka ka këmëre, një këhëmës vetë, për shemblë, që kërse ka mbërë për pegamberin sallën maha e tëllën, ka ardë e budherri në meke, e budherri një shak i pegamberin, pa në atë kohës të kohën shak i tina, një kohën njëri rëndëm, ka banu jashtë mekes, ka ardë meke për punët veta, dhe si ka ardë meke ata mekelit ata elita që kanë qenë kundërshtar të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam i kanë ait go at çdo kujt para se të shkojë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam e i ka thonë i ka thonë buidan çora po na nimi e ka o dal njëri i smutosh është, është i smut ka lut mirë po e ka gujin e ëmbël qas shumë që s'i tërshmëto ta muksmanën me dan gu në vetë shkantai Në no i ka nëjtë gati, më së me të aku, kër kërë kërës me i sa ka mirë një sasallënë. Ka thonë, është dhe magjistarë, se hire të banë, me njerë ta, të mërmeninëve. E atëherë kanë punu, që është të fushata, kanë kan fullkeqë, që më së më mujtë njerë me ngu njerë në mirë, më së më mujtë me ngu mujt njerë në mirë. Atëherë e budherë i ka thonë, unë kuftë aj i qmendur, unë e së jam, unë i meqëm, Unë e kun po edhe magjistarë, edhe, edhe, edhe, edhe Budolë kun po, edhe Ahmak kun po, gjithë s'ka kun po unë. Me bu me po, unë e një kushaj. Unë kun po gjithë s'ka kun po. Unë e du me shku t'aj me po atë njëri. Misë muni me ma nalë mu. Ka shku e buëdherë të këtë i gambejri sasë. Si është ujtë për ati, të nërërë, si e ka po në fëtyrë. Pa mi e po fëtyrë në beku me bollë e kia vëtërë. Vesh me e këshu në fëtyrë është e që... q dhe të e budherë si e pash, e dita që i përdojmë po e mashtruat atë. Sa është kjo e si? Nuk kështë e si. Pase, kër ka fëllu me foljë, me ekshilu, e këshilu, por është i ti të gjekshme, të kapshme, s'ko të bëjmë ato heqë, të i gamberi sa oselim të nërëzër, nuk Epo, er pra u sëllkeq me budherëri. Edhëpse, budherëri erë me e prahu, të kjurëm aji, aji, aji e men, ja si men, në mendë, të jasë e në mendë, për shumë, në ardhë kështë e prahu Në kam arse më kuptoj se kjo është mashtrim, e kanë mashtruari ngrohtë. Kan manipuluar ta keq usoq mirëmeta. Ku foli mirë për të. E këshilloj nuk u ndoë e buzhëri nga Pejgamberi sa ndërsa nuk tha, "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh." O musliman, u bonga pasuaz dhe sho e den sincer Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata folën keq e kë folim mirë. Apo ata shpëfun e kë folit vërtetën. Po. Ata ishin arrogant e ky ishte i but. Ai ishte pastaj te parabuderit e këja barabart. Njësi ata si kta. Ja. Andaj të rrugës. Nuk duhet me kthyje me të këqçe. Nuk duhet me kthyje gënjeshtrën me gënjeshtrën. Apo e haj po shpi për, për mua e dom po shpi për të. Jo, jo, leje ato. Ti sillu drejt. Ti folë të vërtetën. Ti sulmë mirë. Ti trëgoj vetëm tonë. Kjo do të jetë dëshmia më e madha se kush jeti. Fjala jote, mesilla jote, veprat e tua bëhen e bindur edhe në dunjë. Por ahërat mos flasem se për ajë kjo është shumë e qartë, po edhe në dunjë të dojnë janë dëshmitar i kryesor. Ku është jeti? Edhe pse njerëz përpjekin kanë me gjith diçka, me thon diçka, është dikush bjen i viktimë, mshiraje. Qy Allahu Jalla wala afaltu uzhur nuk po din e kështu më radh që njerëzit me paqësi me qof tamam që dua. Por kur dikush të të keqë për ty, dhe të je vullos pasaj me punë të keqë, ti i këndihmu dikujt me të ngjit një një dzezë që nuk e ke pasë, po i këndihmu ati ziliqarit, ose ati keqëbërësit, për me të ngjit një lofkë që ti nuk e ke pasë dhe në ashtu. Në nuk këndë vrabarta, asë fjole e mirë, asë fjole e keqë. E mira gjithë mund në betë të mirë, epse mund të ti në e kushtuqshme. E ka një kostë, e ka një qm Bëhu i gatë shumë e e pagu, s'ko gojle. Mirë po, kur mësullohë do për e këngjithë. Edhe e keqja, gjithëmun bedit e shëmtuar. Edhe pse? Mënd tjetë me në një shkëlqim njashtët. Mënd tjetë pak tërhecë. Mënd tjetë në cipën e jashtë me pak e këndshme ambët. Mënd tjetë e keqja është. Nuk ko hajrë për i të keqës, kur? kur. A i ka thunë, Allahu e keqja. Gjithëmun bedit e keqja edhe pëse duket interesant, thasht duket ju është se ti gjuko për te gjithë mund, së është e keqe. E mira, mund t'jetë pak gani rëvështirë, një e këndshme, mirë po, përfundimi i saj, gjithë mund është mirë. A në të ndërurë, ndëru, dhe duhem me përfundu këtë të gjëratë me, mesajin e këtja jeti, ku Allah gjëllë leo alë në mësën që, mos të mashtrohemi, me përshkypin e jashtë me. Mirë po të shikojm Qërë e masoj që ka ka, gjithë mund shi ka mas titullit, gjithë mund shi ka mas kësaj, e, e diqka ka mas tuit, mas kësaj. Kërë mësush me që i përtej, tja është mas, ishe njërat pak më nërëjsh, pak më nërëjsh, nësi i kalkulojnë eshe që shumë punë që njerës i bojnë, vëllaj, s'ki bo. e sapë më i bojnë, s'ta qëtë, e bojnë. Po këti pja qëtë, ti pja qëtë shkurt, ti pja qëtë me të parën, me dytën kë ondaj ti masim gjatë me përfundimin e tyne, me epilogun e tyne, me rezultatet e tyne. Ça ti ekshuri e atja Allah po siën barabarta. Gjithmonë e mira mbetin e mira ashtu dhe. Allah na udhëzou gjithmonë për atë që është e mirë. Na udhëzou Allah për fjaltë mira, për punë mira, për sillet mira. Që Allah jëllë na ruaj gjithmonë nga çdo gjë e keqe. Allah na mëson që fitimi i një çet halal, e të fitojmë halal, e të hajëm halal, e xpenzim halal. Dhe Allah unë nga që Allahu na ruaj nga çdo gjë që haranë ndaluar, qoftë a jetë edhe një kafshat. Allahu na ruaj që ta fitojmë duke keqë përdor dheres së dikujt. Allahu na ruaj që të fitojmë diçka duke keqë përdor besimin e dikujt. Por gjithmonë fitojmë atë që na takon me halal dhe paçëbardh me Xhirs. Të, domoshemë kaç po jeto fun, ju sot keni mundësi, shikoj ditën këtu kam një tokë pak saft, eda kur të që gjini zbrastina në saft personi, sot keni mundësi çë në një ditë më rrezikërt hyjë jam sot kam mundësinë e dim që alhamdulillah xhamia e kësaj xhamie tek kanë kapacitetin kësaj xhamie mirë po për arsye këmi mundsi ne kemi obligim që me i plotësu safat me mursa safat dhe me lënd zvrastin edhe quartier që në ul ku duhet xhamia zoti ju shpëlohet me kaç pidofon sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katire